Дишане и възпитание Много може да се постигне в педагогическата област, ако правилното дишане се приложи в училищата. Учителя казва, без упражнения за правилно дишане не можем да внесем никакво възпитание от децата. Не можем да ги приучим да мислят и да чувстват правилно. Законите на дишането от книгата божествен и човешки свят. Ако всеки ден децата правят дихателни упражнения под ръководството на учител, те преди всичко ще бъдат здрави и устойчиви към зарази с бодра и свежа мисъл. Жизнерадостни и разположени както към учене, така и към игри. Дишането в училище би трябвало да се прилага не само колективно, но и индивидуално. Дишането може да окаже положително въздействие на деца, изпаднали в апатия или безразличие, разсеяни или трудно потиснати или подозрителни. Дишане се постига активност и работоспособност, бодрост и съсредоточеност. В бъдеще дихателните упражнения ще имат широко приложение в училищната програма. Паневритмията е много подходяща за училищна възраст. При нейното редовно изпълнение от децата се пробужда духовното им естество за разумна обмяна с природните сили. Така по-интензивно се развиват творческите им заложби и нараства жизнелюбието им.